Alfabetatze eta eskualduntze koordinakundea. Hots aekaren sartzeaz uh, mintzatuko gira goizuntan, euskarazko kurtsuak eta formakuntzak uh, proposatzen eta prestatzen baititu aekak, eta gurekin amaia, beiri, erakase eta arduraduna egunoan. Araberaz, lehenik aspaldiko partez, eh, mintzatuko gira azken inkesta sozio-linguistikoak erakusterat eman duela, ustaila estapinean eman zuten horren behi, 2000 amekatik amesia irat, mintzatza kopurua, egonkortu zera ipar euskalegian, berrogoita ameka mila eskualdun dira, atik bederatzi, mil, bederatzi mila erdaldun gehiago ere badira orokozki, beti 2000 amekatik 2000 amaseirat, beraz, egonkortu da kopurua, baina, Masa guzian artian, hor biztan lia guzia artzen malimada, hor erdaldun gehiago ere bada, bez basoan nola ikusi, erdi utxa edo erdi betea? Nikusi, uste dut ez ez dela ikusi behar baso bat, baihan behar basoa initz, eta batzu bete dira eta beste batzuek segitzen dute usten. Uh, Zuke raiten duzun bezala, galera nunbait gelditu dugu, bai Populakuntzaren emendazioak ekartzen ditu erdaldun gehiago, eta orduan uh, proporzionalki beti geirota gutxiago gira. Ez Ordo, da e, aikaren esku beitz bada? <laughs> aikaren esku ere bada. Ochtek ikasi behar da ez dela fatalitaterik. Uh, denen indahek badute eragin bat. Hori uh, argitak garbi. Baina uh, ez da irabazia ez da eta badogoino bide luze bat egiteko. Mm hor -hmm. ere, beste baso bat hartuz, erabilpenaren basua, Nun baita, hor badakigu eh, eta egu euskalegian ere nun gehien mintzatzen den euskara ala ere kajikan. Badela apaltze bat edo erabilpenean gutio mintzatzen dela. Bez. Gogo ez egu eta erameiten da egituretan adibidez haikan erabilpenaren bulsatzeko. Nahi, baduzu, gure lana, gure lanaren bihotza da ikasi, euskara ikasi. Baina biziki fite oaktzen gira, nunbait ez baduzu uh, erabiltzen, nunbait ez duzula ikasten ere, zerren uh, gelitzen da biziki teorikoa, eta momentu batean dudak sartzen dira, zer ikasi, zektarako, ez badut erabiltzen, ez badit ez ezek ekahtzen, momentu batean bakik intelektuala balin bada, uh, ez du irauten. Eta badak da, Euskara uh, ikasi dutenak dira hoien bizian, ere mu pertsonale edo profesionalean uh, non bait uh, egin duten eindar horrek zerbait ekarri die edo uh, emozionalki fe, betetze maila bat ekarri die profesionalki ola dute ikasi ez badar erabilpenaren ekuazio hori kontutan hartzen uh, ez irauten mm -hmm. ez, ez goaz haski gora nahi baduzu non bakotsaren ba ibilbide pertsonalari lotua dela? Ahunt. Eta ez ziteikela hola izan behar? Baita ez? Nahi, batozor, gure kanpaina da euneko eun afektiboa, zer gaitik, zer gira, uh, Euskara ikastea ez da informatika ikastea. Dinek, bato, gur, bahnean, uh, gogo hori pizten diguna, bera, zizaiten aldira ez daki, et gure aintzinekoek bizizan duten egoera bat nahi dugula konpondu, bizizan dago hutsune bat bete, edo erronka beji bat, uh, bom, Bizkin intimoa da histori hori. eta euskara ikaste ere jaiten du dela bidai intimo bat zagatik zen ikasten duzularikoaktzen zira zure baitan dituzun gauzagintzez. Hala egon behar da? E ikusti duta hala dela hizkuntza bat ikastea ez da gai hotz bat gai bero bat da. Mm hala -hmm. ere behargo da utza da, zenbaia aipatzia behar bada, behin jaalitate e bat da hala ere intimutik horokoztzerat pasatzeko ulehtu nuzu neire ustez, da nola birakazi hori e, e, eraginkor edo horokoz, pixka bat e, be, erabilpena bulzatzeko kariketan. Jara, da. Dari ba, ez dut egen bakutsak bere etxian, bere baitan, eta gordetu behar duela. Erraiten eh? dut motivazioak direla intimoa, pertsonalak dira. Gero proiektua bai erabilpena kolektiboa da, eta erabilpena ere sustatzen duena, eta hori dira gerota eta gehiago horiak gerian emaiten dira jajerak. Da gure baitan ere, zemunga dugun, zekate dugun, e, txartzen girelarik denda batean, ergan ordez egunon, erateko bonjour. Eta holako, jaxerak ere, badira beraz, badan, jakin berda, Hizkuntza ikasi berda, berda erabili, eta berda ere, barnean, e, indar bat atseman, eta gaur egun iparaldean, e, ustuta ino indar bat dela, Uh, afirmatzeko ere euskaldun bezala. Eta hori oh, bada irukajen eta hori inkesta soziolingritikoak ere uh, azpimahatzen duena. E, Erabilpenaren azkartzeko ere asmatu zinuten mintza praktika? Bai. Oztaz, Bai, bai, bai, garatzen dira, eba, dira gau eskueletan hori batez ere iten da, braz gau eskolak badu olako saretze uh, funtzio bat eta gero gau eskolak eskaintzen ditu uh, momentuak uh, hemen... Uh, Gure jejazi hontan den eskualdean adbi ez egiten dira mintza pejo delakoak eta hor saiatzen dira momentu batzu sortzen, justuki laguntzeko erabilpen hori eta bultzatzeko jarrera hori. Hor klasetik kanpo laborategitik kanpo ere hizkuntza horrek baduola bizitzeko eta funtzio bat, komunikatzeko balore bat eta jendea laguntzen du gipauso horiten, ez baita oraino uh, irabazia iparraldean egun egun afektibo aipazenlaik. Eh, Afektibitatea izkuntzarekin horako lotura intimo bat uh, ukaiteak. Horrek eh, egiten du, eh, gero luzerantxe segitzen dela gau eskoretan, edo ikaste prozesuari hori bururaino ere dela, ikusten duze hori badola sinaz eragin bat, eh, adibidezetakit, augekin eh, mintzatzeko, edo buxasuekin mintzatzeko, edo... Horrek eh, badu loturaz zuzen bat? Nik dute, um, afektibotasuna, peskada maitasuna bezala, behar duzu helikatu. Uh, Aztapenean horrek pizten dizu olako garr bat, txu bat, interes bat, baiangero uh, ez bada erabiltzen bezala erabilpenari eta nunbait ez bada xaristatu ahindak hori, hemen maitasuna bezala behar baitzaltzen da. Horrek behar da helikatu, eta hortan da ere um, aeka ez bakarrik eskola bat. Gure naia beti izan da, lotua izaita ere egiari, eh, eh, egi eh, dinamikari, eh, ikusten baitugu, eh, behar direla, eh, inu dimensioriek, ez eh, dakit, piskat, eh, jonglatu behar da horrekin. Bai ikasi, bai landu afektibotasuna, eta gero ere, beraz, afektibo eta efektibo eragertzen da, eraginkohtasuna, edo ikusi behar du, ikasleak ere zer duen irabazteko, nunbait bide hori hartuz. Euskarazko kurtsuak eskaintzen ditu aekak eta sartzia prestatzen uh, ari da. Izenen emaiten uh, garaida da, horrekin bukatuko dugu elgarrizketa biztan dena amaia behiri, ez uzira erakasle eta arduraduna aekan. Eta hori aipatu aintzin, du labi izpairu orte haugunarat jintzinen zuha hor, eta formakuntza intentsibo behirien aipatzerat... Da, epe labur batez, Euskara ikasteko, kasik zerotik ere, eta ahitzeko ba, da, alare ze izan den, balentria, uh, balentririk aipatu gabe, baina uh, zekere, espero zinutan inbeste fruitu emanentzula horrek? Espero, espero ginoen, bai anbizik bat behatzak urut zaturik. Ba genekien, uh, zutela eta um, ibiltzen zela, eta beraz barioa izan zen. Nunbait, uh, jakimag da urtero joaten dela amabos bat jende hemendik uh, um, forurat, Ondorat, Euskara ikasterat hilabete bat, bi iru lau bost, eta buk hemen ez ginen deus eskaintzeko. Batzen eskaera hori, nik nahi dut sei labetez historio hau e, burura inoera Eta hori da nola sohtu ginen beraz, egun da ogo eta egunez, egunero, Euskara ikasten. Eta boa, bai belduktuak, e, gogo txu bainan belduktuak, eta egia da hori irugagen aldia izanen da, eta emaitzak hor dira. Uh, zerotikasi eta bebat azterketa gainditu zuten joan denokten irurgoita, eguneko irurgoita eme sohtziak. Beraz, bo, biziki. Ega... ega, ega Egeren... Uh, bebat hori. Bebat. beste bai. da zebat. Bestea da zebat, baina gora gotik asten dira. Eta horrengi belean, uh, beraz, ogoita lau pertsona ziren jaz, lehen urtean amabi, eta lehen uhteko amabiek lana zuten uh, eta horietarik sohtzik, Euskara zen lan batean. Orduan, uh, abenduan, teus jakin eta... Den, denak einberian ziren? Batzu, einberian, egin eh, bada denetarik, nahi oso batzuak entzuna, baina Dena bau... Barabera... Denau lehetzen zo meitzuak eta ez emaiten? Zer baitu lehetzen, baina ez emaiten, hori maizola da, eta nahi baduzu. Lehen amabi oietarik, uh, sohtzik gero irailan... Euskara beagekoaten postu batean lane egin beraz, eskolako edo ikastolako laguntzaile, zaindegi, axialdeko hasialdiko zuzendari eta oh euskara erabili beraz bizial aldaketa bat or, mundu batea irabazi zuten nahi baduzu. Lan munduarekiko zubi horren pasatzeko lan baten at maiiteko hogi eskek partetailletzak baziitutenak ah, dietxkazinetik eh, egitura batzuekin? Bai, eta hala da oraina nahi baduzu eskualdeak du finantziatzen formakuntza hori, eh, Oiakera ititortu baitute euskara jakiteak lanpostu berezi batzuetan diferentzia egiten duela lana H maiiteko momentuan. hautatua izaiteko euskara jakiteak balio du. Eta egia da, or, um, lan eskaintzak begiratzen badira, postu batzuetan orain agertzen da. Turismoan aritzeko, mugaz gaindiko aferetan, baina aixialdian, auk uh, aheran. Ezkuntzan. Mm -hmm. Ez uh, Euskara uh, galdegina da, eta hor bohen zuten dugu ere erakasile entzat, ezan uh, haidut, uh, da eskasia berantean gira ainbat utz ez e eh, ditugu eh, mugokatu gira shortzeko eskolak eta orain hor dira hau jakor dira eta eta erri honek eztu aski euskaldunik Euskararen irudia iru ezta kitamajo utz o gei utz dela Ba nik uste dut baietz hor mundu profesionalen ezta formakuntza hori hortan ari da eh, oh kaxtak berriz banatu dira ita gareta Egia da batzuentzat gogo jada zeren azken fin bizi batean bizi izan dute. Euskalduna zaitea, Euskara debekatua gaizki ikusia edo gutxietxea zaitea eta orain lan baten at maiiteko beajezkoa.gia da hoek emaiten diola hizkuntzari balore bat orduan, orrek, ez efekiboa baina gainai dut konkretuki lana eta beraz bon, gura zuentzatari importantea da hori jakitea hoien augeek nahi badute lanbat atxeman hemen, Euskara beharko dutela eta horrak, dira izaiten aldu, katalizatzaile e, e, funtzioa betetzen aldu. Aikaren estrategian, e, olako formakuntzen e, garatzea da helburua, edo ala ere lehentasuna txikitzen da e, lanetik kanpo, beraz, haratsetan ikasten duten e, jendeekin, hor estrategikokin nola nahi duzu? E? O estrategia ez da bat, gukna ditugu frenteguziak uh, elkarrekin eraman, eh? gau eskolak badu funtzio bat, da egian uh, eskaintza euskara ikasteko aukera, eta e, lehen egiten nomenzela gau eskolak ez ere eskaintzen du, ez familia bat, baian saretze bat, nunbait euskara ikasten duzu, baina deskubritzen duzu ere mundu bat, mundu bat, uh, egi bat zuetan, Estena lehen begi kolpetik ikusten, eta beste frentea da profesionala eta hor ere egon behar dugu euskara ez da uh, etxerako familiarako ere behar du izan um, gizarteko funtzio gusietan. Eta orduan horge be paraleluki sortu ditugu a jaloak eta arigira albezain bat frenteetan, guk aldugun frenteetan. Bada bat or, guk nahigin nukeena bultzatu eta da sensibiliibilizaziorena. Bai, gizarte horiek, jajera aldatzeko, gure lotsa horiek, zagaitik euskaraz inen du, tepaitua izanenaiz, hori behar da aldatu, hori behar da Eta hor bai, senditzen dugula aekak bakarik ez zinduela egin, eta ez dela aekari bakarik itea. Eta hor dugu frente bat hor estrategiko gana. Formak kuntza intentsiboen zata, leku batzu gelitzen dira? Bai, bai, bai, hor bai, izen emaitiak orain dira, ikainaren oi tabia arte. Eta beraz ork kandidaturak ikorri behar dira. Esekena ez ekeina ez? Iraila, irailaren nahi tabiak. Eta... eta <g informative> e, azken egunak. Azken egunak dira. Eta beraz atik gau eskoletan, eh, orain asida ork, amaikan, asidira idekitzak, permanentzia guziak orain abiatuak dira, eta orain da momentua. Tendentzia ork, janik eludira, izan eh, emaitiak... Eldu dira, gero badakigu gau eskoletan, nahi baduzu azken hastean dela dena jokatzen. E, Bagizu, ya, hor dulari, hor duzularik, hor iristen dira, eta uhiko lehen hasten dira klaseak, eta badakigu orain, orain dira, hor gohi-gohi-an. Bon, baiko hikusita, agian izen meiten... Kopurua geindituko da, marka historiko ez dakitzen batetan den, baina horrek ergan nahi du, erakasleak behar direla ere, eta bon, abisuak pasatzen baitira, beti eskas bas bada, bez, marka hona eta marka txarra, zientzat, bez, errakasle izaiteko zigaleiten duzue. Ordoan, gok alde egiten duguna da hizkuntza maila izaita bai, haozkoan tabai idatzen, eta gero eskaintzen dugu formakuntza bat nahi bat e, Klasiak nola eman, zein den aekaren ikuspegia ikaslearekiko nola posizionatzen giren, eta gero dena egiten duenak da e, gazte horrek edo ez, ez gazte horrek, e, ukaitea transmititzeko gogoa prestutasuna eta... Eta hori da gure esantzan, ez, ari baduzo, egia da gau eskoletan, sartzen da urtero jende behia, beraz hori problematikoa izaiten alda transmisioari begira, behen horiak egen nahi du uh, motivazioa eta gogoa beti dela bere topean. Eta uste, ikasleak hainitz preziatzen dutela ere uh, uh, gazte eta ez gazte horien uh, eskuz abaltasuna izkuntza transmititzeko momentuan. Izenen emaiteko izan erakasle edo ikasle endako, eta aekarat daitu behar da zenbakia eman, eh? Or, edo nahi bari mauzu gehitu zerbait um, kurtsuek buruz? Eh? Bo, eta itzen alda aekarat, beraz, zentxalerat, uh, numait baionarat eta gero oiek behiz uh, bideratzen ituzte uh, jendeak gau eskoletarat zenbakia da 0-boz-boz behatzi, 2-boz-zazpisei 0-boz behatzi, eta dena den jendeak nahi badu dei dezala eta Ekak aterako du bere panela gaur egunbalditzugu eskaintza biziki desberdinak astean hiru aldizetik egunean sei ordutek dira eta usten dutel burua dela hurbiltzen den ajain oro ahafatsia gure shareetan nunbait onerako onerako bistan da eta bukatzeko 20garren uh, korrika iragitzen aurten uh, elugira Guri uh -huh. Lema eta braza bon, bo, beze bilumain nuzu ezuek? Bo, kohikarena da fenomeno, gizarte fenomeno bat bilakatu da, ikusten duguna da urtero kohikalari gehiago bat dela, eta baita ere eremu ere eta tik etortzen direnak. Gio uh, hoitzena, izaekan txartu nintzelarik, hor baginelarik bietan uh, elurpean izan dira, denak eskatuaginan ea uh, norbait izan entzen kilometron, eta gauhegun edozein baldintzatan, edozein ordutan bada beti multsoa, eta hori ez bakarrik uh, tokie egesetan, baizik Euskal uh, Eriko esoko guzietan. Euskal Erraten digute ere ikastetxeetatik, eh, kojik den urte batean, aurrek berek ere euskara mintzatzeko bat utela jajera azkajago bat, motivazioa hondiago beraz bon, depasatzen du ekaren kuadroa. Eta horri da guk nahi ginuna. Urte guziz egin behar? <risa> <risa> <risa> <risa> Lan nahi nintzeka lehiten nobaakit. Eta atxik uh, dezagulaula bi urtetaik, janik uh, untxada eta gerota ahakastatxoagoa da, janik alazen. Eskertuko zeitu guberaz uh, aekatik dintzira, amaia behiriko izuntan, mireske.. lesker? <risa> <risa>